Sam Parker kilépett a csupa üveg és krómaci építmény kapuján, és élvezettel szippantotta be a friss, tiszta vasárnapi levegőt. A Nemzetvédelmi Hivatal vezető számítógép programozójaként ideje legnagyobb részét ablaktalan, hőszabályozott és steril töltötte. Nem mintha különösebben zavarta volna. A komputereket végtéres óvni kell. Inkább csak az nyomasztotta – hogy pozíciójából következően a beosztottak hibájéért is neki kellett vállalni a felelősséget. Átpillantott a folyó túloldalán emelkedő Pentagon felé. Az államvédelmi hivataléhoz hasonlóan az ő parkolójuk is szinte teljesen kihalt volt. Biztosan otthon iszogatják a Martinit és készítik a rostonsültet, mint ahogy Parkernek is kellene. Ez járt a fejében, miközben szürkésbarna energiatakarékos amerikai gyártmányú kocsijához igyekezett. Martini? Igazság szerint Parker antialkoholista volt, de nem bánta, ha mások megisznak egy-két pohárkával, csak mértékkel tegyék. Még vasárnapi zakóban és nyakkendőben járt dolgozni. Konzervatív ízlése volt, épp ezért nagyon idegesítette, hogy szeplős arcával és vörös hajával mindig kiríja a tömegből. Mivel már betöltötte 55. életévét, joggal remélhette, hogy a feltűnő vörös hajszín hamarosan elegáns őszbe amikor kihajtott a parkolóból, nem vette észre a nyomába eredő pintót. Mint ahogy a Toyota is elkerülte a figyelmét, még csak egy kereszteződésnél elé nem vágódott, és meg nem karcolta a balelső hárítóját. – Ezek a vasárnapi autósok – dühöngött magába Parker. – Biztosan túrista. Kihúzódott az út szélére. A mérge azonban rögvest elpárolgotta, mint a motort leállítva meglátta a Toyota vezetőjét. Egy magas, karcsú, hosszú fekete hajú, farmert és csizmát viselő bombázó lippent ki a volán mögül. A nő mosolyogva indult meg Parker felé. Soha rosszabb karambolt, gondolta magában a férfi. Kilépett a járdára és igyekezett nagyon szigorú arcot vágni. Remélem, kisasszony, van biztosítása, dörögte. A csini baba zavartan érintette meg a férfi vállát. Jaj, de megijedtem, nem is tudom, hogyan történhetett omlott Parker karjaiba úgy, hogy melle a férfihoz nyomódjék. Ebben a pillanatban a pintó lefékezett mögöttük. Két férfi vettek közre Parkert, egy izmos zsidó, és úristen, egy írnek látszó fickó. Megsérült valaki? kérdezte az ír. A zsidó közelebb hajolt. Parker megrándult, szúrást érzett a karjába. Elhomályosult a látása. Gyorsan csinálták. Szól hátra döntötte Parker ellennyed testét a kocsi ülésén, aztán becsusszant mellé és igyekezett mielőtt kikerülni a forgalom sűrűjéből annélkül, hogy valami kíváncsi motoros rendőr megállítaná. Erika a Toyota-ban, pedig a Pinto-ba követte. Majd hamarosan szétváltak és különböző útvonalakon hagyták el a várost. Miután meggyőződtek róla, hogy nem szegődött senki a nyomukba, a folyóparti kisháznál találkoztak újra. Parker addigra felélénkült. Hevesen ellenállt, amikor Szól a nappali szoba egyik székéhez kötözte. Láttam az arcukat, fenyegetőzött fölényesen. Az utat is megfigyeltem, az ember rablás büntetendő cselekmény, ezért börtönbe csukják magukat. Szól összehúzott szemmel nézett rá. Jaj, ébredt rá hirtelen Parker, milyen súlyos taktikai hibát követett el. Könyörgök, ne őjenek meg, ígérem, hallgatni fogok, mint a sír. Krisz közelebb lépett hozzá. A feleségem hazavár négy órára, figyelmeztette Parker. Ha késem, hívni fogja a biztonságiakat. Már felhívta őket, elmúlt négy, de hogy fognak ide találni? Jaj, nyögött föl ismét Parker. Megpróbál kiszabadulni kötelékeiből. Mit akarnak tőlem? Nyilvánvaló, nem? Információkat. Ha megígérik, hogy nem bántanak, mindent elmondok. Hazudni fog. Nem, hajlandó vagyok együttműködni. Erről majd magunk gondoskodunk, dünnyögte Krisz, miközben feltűrte a férfi ingóját. Parker elkerekült szemmel bámulta, ahogy Krisz alkohollal dörzsöli be a karját, majd egy injakciós fecskendővel felszívja egy ampulla tartalmát. Úgy hat, mint a válium, magyarázta Krisz. Mivel nincs más választása, jobb lesz, ha felhagy minden ellenállással és élvezi a dolgot. Parker karjába szúrta a tűt. A kihallgatás 30 percig tartott. Az izraeli követség megszerzett minden hozzáférhető információt, de Krisznek más forrásból is szüksége volt adatokra. Mivel az őt érdeklő személyek mindegyike kapcsolatban állt az amerikai hadsereggel, tudta, hogy a szükséges háttérinformációt a Nemzetvédelmi Hivatal kompjuterei tárolják. Most már csak a számítógépek közelébe kellett férköznie. Ehhez első lépésként azokra a kódokra volt szükség, amelyek segítségével vallatóra foghatták őket. Ha rossz kódot használnak, működésbe lép a számítógép berendezése, amely azután mozgósítja az MVH biztonsági szolgálatát. Illetéktelenül nem lehet behatolni az adatbankba. A kínvallatás már elavult módszer. Először is nagyon időigényes. És ha látszólag sikerül is megtörni az alanyt, előfordulhat, hogy az illető meggyőző hazugságokkal rukkol elő, vagy csak részben árulja el az igazságot. De a nátrium a Ugyanaz a szer, amelyet Elliot Krisznél is alkalmazott a panamai fogorvosi rendelőbe. Gyors és tökéletesen megbízható. Parker akadozva ugyan, de elmondott mindent, amire Chris kíváncsi volt. Hetente változtatták a kódokat. Háromféle kódot használtak, egy számkombinációt, egy betűsort és egy jelszót. A számkombinációt Parker, kis de tréfaként saját társadalombiztosítási tör számából variálta össze. Miután így módon megnyit előttük az út a számítógépek felé, Chris elégedetten szállította vissza Parkert Washingtonba. A kocsiban Parker felébredt és arról panaszkodott, hogy kiszáradt a szája. Tessék, törpincse fel ezt a kólát, ajánlotta Chris. Parker megköszönte, Jól esett neki az ital. – És most el fognak engedni? – kérdezte elcsukló hangon. – Miért ne? Elvégezte a dolgát. Megtudtuk, amit akartunk. A kólába mint kevertek. mire Washingtonba értek, Parker hisztérikus rohamot kapott. Össze-vissza csapkodott a kezével, képzeletbeli pókok támadását próbálta visszaverni. Krisz egy pornó negyedbe rakta ki, ahol a prostituáltak riadtan hátráltak a vadul gesztikuláló, őrült benyomását keltő Parker elől. A scopolamin másnapra kiürül a szervezetből. Parker az átosztályon fog magához térni, bár a halucinációktól megszabadul, a szernek van egy maradandó utóhatása is. Az utóbbi két nap örökre kihullik Parker emlékezetéből. Nem fogja tudni, hogy elrabolták. Elfelejti a kihallgatást, a folyóparti házikót, Kriszt, Szolt és Erikát. A hatóságok, akik Parker feleségétől értesülnek a programozó eltűnéséről, megkönnyebbülnek, hogy végre előkerült. Majd arra a következtetésre jutnak, hogy Parker sem olyan szent életű, mint amilyennek tetteti magát. Pornó negyed, a kis képmutató ez alkalommal a tervezetnél valamivel jobban belemerült az élvezetekbe. Mire a nyomozás során fény derül a további részletekre, Szól és Erika már réges-régen elérte célját. A Réve egy gyors étterem, egy mozi és egy bár mögött volt Washington külterületén. Teljes összkomfort, mondta Szól, miközben leállította a kocsit a recepció közelében. Azért esett a választásuk erre a helyre, mert eléggé lepusztultnak látszott ahhoz, hogy a portás ne érdekelje, miért csak pár órára vesznek ki szobát. De annyira azért nem volt lepusztult, hogy rendesen raziázzon a rendőrség. Erika kint maradt a kocsiban, amíg Szól elintézte a formaságokat. Az üdítő italokat árusító automatára kiakasztották a nem működik táblát. A műbőr ülőgarnitúrája több helyen felhasadt. A művidágokat vastag porréteg borította. A pult mögött tanyázó nőszemély el se fordította a tekintetét a tévéképernyőjéről, amely épp egy Clint Eastwood filmet sugárzott. Saul, Mr. és Mrs. Harold, Chain néven jelentkezett be. A portásnő csak egyetlen egyszer mutatott némi érdeklődést iránta, akkor, amikor átvette tőle a pénzt. Saul visszament az autóhoz, és ahhoz a szányhoz hajtott, amelyben a szobájuk volt. Miközben bekanyarodott a pintóval, észrevette, hogy az autó feljáró egy mellékutcába torkolik. Alaposan körülnéztek a szobába, amelynek berendezése egy fekete-fehér televízióból, egy tükrös szekrényből és egy gyűröt lepedőjű ágyból állott. A füldőkát csapjából csöpögött a víz. Különböző dobozokat hoztak magukkal. A Misa Pelsz kapott hitelkártyák egyikével számítógépet, nyomtatót és telefonmodemet vásároltak egy híradás technikai üzletben. Sietve kipakolták, összeszerelték és ellenőrizték a tartozékokat. Szól kiment és egy hulladékgyűjtő mögött helyezkedett el, ahonnan kényelmesen szemmel tarthatta a motel parkolójának valamennyi bejáratát. Ha valami a észlelne, azonnal figyelmeztetheti Erikát a kis vevő készülék segítségével, amelyet szintén a híradás technikai butikba szereztek be. Ez alatt a motelszobába Erika fölemelte a nyomógombos telefon és beütötte a parker által megadott számkombinációt. A számsor közvetlen összeköttetést teremtett az MVH-val. Búgó hangot hallott a telefonba. A számítógép fogadta a hívást, és várta további utasításokat. Erika most a betűsor gombjait nyomogatta le. Napfény. Ez volt a neve Parker spáni Újabb búgó hangot hallott. A komputer felkészült az információk továbbítására. Ez a módszer rendkívül megkönnyítette a távoli helyszínek közötti adatcserét. Parker San Diegoi kollégáinak például nem kellett Washingtonban jönnie, ha az MVH kompjúterét akarta használni. Telefonon is felhívhatta a számítógépet. A módszer egyszerű volt és biztonságos, de a működtetéséhez ismerni kellett a kódokat. Erika a rátette a modemre, amely a komputerhez kapcsolt kisméretű vevőkészülék volt. A lány leült a számítógép klaviatúrája elé, és legépelte az utasításokat. Az üzenet, a modem és a telefon közvetítésével jutott el az MVH adatbankjába. Parker elmagyarázta, hogy az ő gépe csak a hozd ide jelszó ellenében ad ki információt. Erika most ezt gépelte be. A mellette lévő nyomtató kattogni kezdett, és lejegyezte a telefonon átérkező elektromos jeleket. Erika abban a reménybe várakozott, hogy az MVH biztonsági szolgálata nem nyomozza le azonnal a hívást. A nyomtató leállt. Erika bólintott és újabb billentyűket ütött le. Jó kutya! Ez volt a kód, amelyet Parker elmondása szerint az információ csere végét jelezte. Erika kikapcsolta a kompjútert, helyre rakta a telefonkajdót és összenyalábolta a listát. Kriszt csüggetten dőlt hátra a díványon. A folyóparti háztetejét kopogtató éjszakai eső csak fokozta rossz kedvét. Az esőcseppek a kéményen át a kandalóba üszkösödő fahasábokra potyogtak, amitől a szobába kesernyi és éget szak terjengett. Chris nyomorultul érezte magát. Lehet, hogy van még valami összefüggés, de képtelen vagyok rájönni, micsoda. Szól és Erika homlokát ráncolva hajolt az asztalon heverő papírtekercsek fölé. Erika csak a legfontosabb adatokat kérte. Születési hely és idő, vallási hovatartozás, iskolai végzettség, különleges képzettség, a parancsnokok neve harci minősítések. Nem születtek egy időben, sem azonos helyen, foglalta össze az információkat. Különböző vallásúak, más-más területek szakértői. Nem volt azonos a parancsnokuk, nem szolgáltak együtt Indokínába. Mi lehet a kapcsolat közöttük? Pedig, ha nem tévedünk, kell lennie valaminek, ami összeköti őket. Chris feltápászkodott, és az asztalhoz ment. Megállt erik a háta mögött, és újra átolvasta a listát. Figyeljetek! bökött a papír bal oldala felé. Mindegyik pár azonos városba végezte az iskoláit, de a városok páronként különböznek. Omaha, Philadelphia, Johnston, Akron, ennek így nincs semmi értelme. És még valami, mutatott a lapjuk boldalára. Mindegyiküknek van fedőneve, de más egyezést nem látok. Boots és Erecteus. Mi a fenét jelent ez? A már eddig kizárt adatokat figyelmen kívül hagyva, Chris újból sorra vette az érdekesnek tűnő információkat. Omaha, Nebraska állam, Kevin McElroy, Castor. Omaha, Nebraska állam, Thomas Conlin, Pollux. Philadelphia, Pennsylvania állam, Saul Grisman, Romulus. Philadelphia, Pennsylvania állam, Christopher Kilmoney, Remus. Johnston, Pennsylvania állam, Neil Pratt, Cadmus. Johnston, Pennsylvania állam, Bernard Halliday, Kilix. Akron, Ohio állam, Timothy Drew, Amphion. Akron, Ohio állam, Andrew Wilkes Zetus. Shadegap, Pennsylvania állam, James Thomas, Boots. Shadegap, Pennsylvania állam, William Fletcher, Ecclesius. Gary, Indiana állam, Arnold Hackett, Atlas. Gary, India állam, David Pevs, Prometheus. A lista folytatódott. Kilenc párt tizennyolc nevet tartalmazott. Pennsylvania sokszor ismétlődik, jegyezte meg szól. De mi közel lehet Nebraszkához, Ohájóhoz és Indiánához? Akkor próbáljuk meg a fedőneveket, javasolta Erika. Idegen a hangzásuk, szerintem a görög római mitológiából vették őket. És így túlságosan általános. Mintha azt mondanák, Omaha és Philadelphia az Egyesült Államokban van, Legyintett, Krisz. Ennél jellegzetesebb kapcsolatnak kell lennie közöttük. Cadmus és Szilix? Amphion és Zetus? Fogalmam sincs kik voltak, mi csináltak, és leginkább mi közük volt egymáshoz. Akkor kezdjük el azzal a párral, akit ismertek, kezdeményezett ismét Erika. Veletek Romulus és Rémus. Köztudott, testvérek voltak Róma alapítói, felelte szó. Szóval. De mi semmit sem alapítottunk, és testvérek sem vagyunk, fűzte hozzá Krisz. Éppenséggel lehetnénk, mondta Szól, majd Erikához fordult. Kásztor és Pollux, nagyon ismerősek nekem, mintha csillagászattal lennének összefüggésbe. Nem az egyik csillagképet hívták így? Erika bólintott. Amikor az éjszakai navigálást tanultam, az oktatom tréfásan figyelmeztetett, hogy mindig az őkori harcosok vezéreljenek utamon. Kasztor és Pollux, a Gemini csillagkép, a nappal és az éjszaka csillagai. Gemini, szólt közbe Krisz, ikrek. Melyik névpát tűnik még ismerősnek? kérdezte szó. Itt a lappalján, Atlasz. Az óriás, aki az eget tartja a föld fölött. Prométeusz ellopta a tüzet az istenektől és az embereknek adta. De nincs semmi közük egymáshoz. Lehet, hogy mégis van, talányoskodott Erika. Krisz és szól a lányra nézett. Egy mitológiai némutatóra volna szükségünk, folytatta Erika. Azt sem, sejtem mi az összefüggés, csak tudnom kellene, ki volt Cadmus és Szilix, meg az összes többi. Van itt egy szótár, kérdezte a Kandoló melletti könyves polcokat böngészve Krisz. Egy csomó puha fedélű regény. Tessék, kis Lexikon, két kötetes. Leemelte az első kötetet, és átpörgette a szamárfüles lapokat. Atlasz! kiáltotta diadalmasan, és rögtön belemerült az olvasásba. Hirtelen felpillantott. A francba! Mi az? nézett rá csodálkozva szól. Melyik név kezdődik még aval? Szól gyorsan átfutotta a listát. Amphion, Zetusz a párja. Krisz türelmetlenül lapozgatott, aztán olvasni kezdett. Jézusom, ez hihetetlen! mond csak a többi nevet! ABC rendben? Boots. Erectusszal alkott párt, kadmus pedig Siliksszel. Kriszt tovább és izgatottan olvasott. Megvan az összefüggés, tudom már mi a kapcsolat közöttük. A szobára Néma csön telepedett. A legszorosabb kötelék fűzi őket össze, szólalt meg végül Elika. Eltaláltad. Nem voltam egészen biztos benne, csak amikor megláttam az arckifejezésedet. Atlasz és Prométheus testvérek voltak. Amphion és Zetus ikrek. Akár csak Kasztor és Pollux, mondta Szól. Boots és Erectus, testvérek. Kadmus és Silix, testvérek. Romulus és Remus. De hol itt a párhuzam? Fordult Szól a számítógépes listák felé. Kasztor és Pollux ikrek voltak, mégis McEnroy és Colin kapta ezt a fedőnevet. Márpedig az hétszentség, hogy ők nem lehetnek ikrek. Igaz, bólintott Erika. Vagy itt lejjebb, Pratt és Halliday egy testvérpár nevét kapták meg, pedig nem valószínű, hogy rokonok volnának. Ugyanez vonatkozik a többiekre is. Drew és Wilkes, Thomas és Fletcher, Hackett és Pervs. Ha egyszer nem rokonok, miért nevezték el őket testvérpárokról? Lehet, hogy csonka családból származnak, kockáztatta meg Chris. Ha szüleik elváltak, aztán újra megházasodtak, McElroy és Conlin eltérő vezeték nevük ellenére is lehetnek testvérek. Egyszer-egyszer előfordulhat, vitatkozott Erika. De hogy valamennyiük szülei elváltak és újra házasodtak volna? Belátom, nagyon erőltetettnek tűnik, ismerte el krisz Ráadásul te és Szól nem származtok családból és állítólag rokonok se vagytok. Erika tekintetébe hirtelen gyarnakvás költözött. Szól felé fordult. Az imént azt mondtad, éppenséggel lehetnénk. Mire céloztál? Szól Majd nem olyan régen ismerjük egymást, mintha testvérek lennénk. Öt éves korunk óta. Ugye, Krisz? Krisz elmosolyodott. Te vagy a legjobb barátom. De miért? kérdezte feszültenedika. Nem arra gondolok, miért lettetek barátok, hanem arra, hogy miért ismertétek egymást oly hosszú ideje. Ugyanazon a környéken nőttetek föl? Bizonyos értelemben így van. Az intézményben ismerkedtünk meg, felelte szól. Miféle intézetben? ráncolta a homlokát Erika. A Benjamin Franklin fiú internátusba, Filadelfiába. Mi ugyanis nem csonka családból jöttünk. Az ördögben nekünk semmiféle családunk nem volt. Árvák vagyunk. Krisz az esőt bámulta az ablakon túl. Ez az egyik zavaró mozdanatalistám, tűnődött Erika. Mindegyik pár egy azon városba járt iskolába: McKenro és Conlin Omahába, te és Krisz Philadelphiába, a többiek Akronban, Sáde gabben és így tovább. Mivel a fedőnevük kiválasztásánál ugyanazon elv érvényesült, miért ne tételezhetnénk föl, hogy e városok között is van valami összefüggés? Van bizony, közölte Krisz, és dühösen fordult vissza az ablaktól. A nevelő otthonok. Hogyan? döbbent megszól. Akronban is van egy. Krisz haragjába reszketve ment közelep Erikához és szólhoz. A fiú menhely omaha a Pennsylvániai Johnstonban, a Fiú Akadémia, Gebben a Fiúintézet, na és persze a mi Franklin internátusunk Filadelfiában. Azt hihetnéd, hogy a listán szereplő városokban működnek az ország leghíresebb fiúiskolái, de a hangzatos címek félrevezetőek világosította föl Chris Erikát. Fiúmenhely, fiúakadémia, internátus, intézet. Mindegyik név ugyanazt a borzalmat jelenti. Árvaház. Krisza fogát Az itt felsorolt személyeknek van egy közös vonásuk. Árvák. A párok tagjai egyazon intézetben nevelkedtek. A fedőnevük ezért utal testvérekre, noha a vezeték nevük különböző. Krisz fájdalmasan sóhajtott. Amikor megismerkedtek egymással, a magánylánc volt a össze őket. Olyan szoros barátság szövődött közöttük, amely leginkább a vértestvérek érzelmi kötődéséhez hasonlítható. Hogy az Isten verné megszól, érted már, mit művelt velünk? Szól bólintott. Elliot a lehető legaljasabb módon hazudott nekünk. Soha egy pillanatig sem szeretett, csupán eszközként használt föl minket. Erika teljes erőből megragadta a két férfi karját. Az ég szerelmére volnátok szívesek végre engem is beavatni a titokba? Egy élet is kevés volna hozzá, nyögött fel Krisz, és a díványra roskadt. Úgy zuhogott, mintha Dézsából öntenék. A felkelő napot sűrű felhők takarták el. Eliott az irodája ablak előtt állt és tűnődött, pillantásra sem éltatta a viharos virziniai táját. Bőre épp olyan szürke volt, mint az eső. A háta mögött kopogtattak az ajtón. Meg se fordult, hogy lássa kilépbe. Különös dolog történt, uram, törte meg a csendet a Liat asszisztensének a hangja. Nem tudom, mire véljem, de gondolom, jobb, ha beszámolok róla önnek. Ha sejtésem nem csal valami rossz híl, dörmögte Eliott. Zavar a Nemzetvédelmi Hivatal Biztonsági Rendszerébe. Vezető programozójukat tegnap egy pornó negyedbe találták meg. Hallucinációk, görcsök. A rendőrség kábítószer túladagolásra gyanakodott, ezért beszállították a pszichiátriára, hogy kiózanodjon. Ma reggelre rendbe is jött, de egyáltalán nem tudja, hogy került a pornó negyedbe, és arra se emlékszik, hogy kábítószert vett volna be. Persze lehet, hogy hazudik. Skopolamin Fordult meg végre eljött. Térjen a tárgyra. Múlt éjjel, miközben az illető az zárt volt, valaki a titkos kódot felhasználva beférközött az MVH számítógépes adatbankjába. Utólag pontosan megállapítható, hogy ki és milyen információt kért. Nos, itt jövünk mi a képbe. Bárki használta is a programozó kódjelzését, nem államtitkok érdekelték. Mindössze 18 ember életrajzi adataira volt kíváncsi. Miután ezeknek a személyeknek a kiképzését önfelügyelte, az MVH szükségesnek tartotta, hogy értesüljön az információ kiszivárgóztatásáról. Romulus és Rémus neve is szerepel a listán. Eliott fásultan ült le az íróasztalához. Továbbá Castor és Pollux, Cadmus és Szilix. Pontosan, uram, hökkent meg az asszisztens. Hogy jött rá? Eliott az iroda ajtajában őrtálló Kasztorra és Polluxra gondolt. Más szóra és Kriszre. Megint egy lépéssel közelebb jutottak. Most, hogy már tudják, mit keressenek, hamarosan fölgöngyölítik az egészet. Bánatosan fordította fejét az eső áztatta a ablak felé. Azután az Isten legyen írgalmas hozzám, és magába hozzátette: Az Isten legyen írgalmas mindnyájunkhoz.